A tudós agyával gondolkodni, a festő szemével látni, a költő szívével érezni. Leonardo Monalizája a többi hasonlóan kiemelkedő kvalitású műalkotásnál nagyobb ismertségét és árát egy véletlennek köszönheti. 1911-ben ellopták a Luftból, csak két évvel később került elő Firenzében, és a történet bejárta a világ sajtót. Mert bármi varázslatos festmény is a Monolíza, művészet történeti jelentőségében meg sem közelíti például Giotto freskóit a padovai Szkrovenyi kápolnában. Giotto életműve korszakváltás volt a művészet történetében. A bizánci stilizált ikonfestészet után ő ajándékozott meg minket a festészetben a tér és a perspektíva érzetével. Ami olyan élmény lehetett korai nézőinek, mint amikor megjelentek az első hologramok, és az emberek a levegőben tapogattak, mert nem akarták elhinni, hogy nem tudják megfogni az orruk előtt levegő látványt. Gyóttó után a festészetben már elképzelhetetlen volt, hogy egy művész ne alkalmazza a perspektíva törvényeit. A freskónak ugyanakkor nincs pénzben kifejezhető értéke, hiszen nem lehet lekaparni a falról és eladni. Giotto 38 képből álló műve nem vált bulvár mitosszá. Nincs nyoma a popkultúrában, mint a monalízának, a festészet iránt kevésbé érdeklődő emberek talán nem is hallottak róla. Miközben ez Giotto legjobb állapotban fennmaradt alkotása a művészet történészek egybehangzó véleménye szerint a korai reneszánsz festészetének talán legkiemelkedőbb emléke. A leghíresebb művészek és művek köré mindig legendák szövődtek. A mesélhető, színes, gyakran ellentmondásos történetek marketing hatása jól ismert a kereskedelemben is. Olyannyira, hogy ügyes reklámguruk eleve megtervezik az árucik mellé csomagolt mítoszt. Így vált szeretett márkává a Rolls Royce, a Coca-Cola, a Patek Philippe, az iPhone, a Nike, és sorolhatnánk a példákat. Billy Wilder mesélte, hogyan dolgoztak reklámguruk Hollywoodban a sztárok mítoszán. Az osztrák-amerikai rendező és forgatókönyvíró, aki három Oszkárt, három Golden Globot, Káni nagydíjat és sok más elismerést besöpört élete során, azt mondta, úgy lehetett elfogadtatni a nézőkkel a drága jegyeket, ha elhitetik velük, hogy azért a pénzért isteneket és istennőket láthatnak. Gréta Garbo, Gloria Svensson, Lauren Bacall, Rudolf Valentino, Howard Hughes, Humphrey Bogart és a többi sztár a kornézői számára valóban elérhetetlen isternők és istenek voltak. A kiemelkedő teljesítményen túl sok művészt tragikus sorsa avatott legendává, mint a festő modigliani az író Franz kafka a színész James dean és Marilyn Monroe-t, a zenész John Lennont. Mások jó érzékkel maguk gondoskodtak a legendájukról, mint Ernest Hemingway és Robert Capa. Hemingway, aki kamaszkorom egyik példaképe volt, az erőszakot közelről szemlélő kemény és érzékeny férfi mítoszát építette. Részt vett az első világháborúban, tudósított a spanyol polgárháborúból, ott volt a Normandiai partra szállásnál, egy partizán csoport parancsnokaként elsőként vonult be a náciktól megszállt Párizsba. A Nobel és Pulitzer díjas író fiatal korában boxolt, amerikai focizott, imádta a bikaviadalokat, később is vadászott, halászott, rajongtak érte a nők, négyszer nősült és sokat ívott. Végül vadász fegyverével főbelőtte magát. Egy kitűnő írónak ennyi épp elég ahhoz, hogy legendává váljon. Friedman Endre tehetséges fiatal fotós volt a 30-as évek Párizsában. Keményen dolgozott, de nehezen kapott megrendeléseket. A képeit eleinte Andréként szignálta, aztán barátnőivel Gerdával úgy gondolták, a név talán egy női fodrásznak jól állhat, de egy sikerre éhes fotóriporter számára ennél ütősebb név kellene. Közösen kitalálták a Robert Capa Mítoszt, a sikeres és gazdag amerikai fotográfust, akit nem lehet megsérteni, holmi alamizsnának számító honoráriumokkal. Így aztán a szerkesztőségek szívesen fizettek a híres amerikainak, minden közölt képért 150 frankot. Pontosan háromszor annyit, mint amennyit friedman Bandi kapott korábban ugyanolyan fotókért. Kiderült, hogy az ötlet kifordítható kabátként is működött. Gerdának sikerült a mitoszt eladni az amerikaiaknak is. Abban a változatban Robert Capa sikeres és gazdag francia fotósként szerepelt. Lám, semmi sem sikeresebb, mint a siker illúziója. Capát a Spanyolországban a Második Világháborúban a Közelkeleten és Ázsiában készült háborús riport fotói végül valóban sikeres és gazdag amerikai fotósá avatták. Mindkettőjük élete tragikus véget ért. Gerda a spanyol polgárháborúban szenvedett halálos balesetet, Robert Capa 1954-ben Vietnámban munkaközben lépett aknára. Giotto művei köré nem fonódtak bulvárizű legendák. Leonardónak viszont minden adottsága megvolt ahhoz, hogy a hálózat kutató szavaival, a hálózat hasznosnak találja. Da Vinci a művészet történet legsokoldalobb, legizgalmasabb zsenie volt, festő, szobrász, építész, hadmérnök, feltaláló, tudós, ráadásul titokzatos magánélettel. A személyét és műveit övező plegykák, a Mona modellje valójában egy fiatal férfi, Leonardo kedvese volt, az utolsó vacsora című festményén Jézus jobbján nem János apostolt, hanem Mária magdolnát láthatjuk, aki eszerint szerint a vitatott legenda szerint Jézus felesége volt, még azok érdeklődését is felkeltették, akiket különösebben nem hoz lázba az itáliai reneszánsz. Dan Brown regénye, a Da Vinci kód, illetve a bestseller alapján készült film, aztán az utolsó vacsorának olyan reklámot csapott, hogy erősen korlátozni kellett a látogatók számát a milánói Santa Maria de la Grazie Kolostorban. Napjaink túlhajtott boldogság és siker kéz a kézben jár. Az emberek többsége és a trénerek a sikert a boldogság egyik fő forrásának tekintik, szinte egyenlőség jelet vonnak a kettő közé. Ilyenkor nem kerül szóba Marilyn Monroe, Michael Jackson, Elvis Presley, Marlon Brando, és sok más sztár, akik a legismertebbek voltak a szakmájukban, vagyonokat kerestek, mégse voltak boldogok. Mondó minden idők talán legnagyobb szexidója alkoholista, majd öngyilkos lett. Brandó a színészek bálványa, a szakmáját pocsék életnek nevezte, magánélete pedig tragikusan alakult. Jackson a plastikai műtétek rabja volt, és máig tisztázatlan körülmények között halt meg, Presley pedig drogokkal és alkohollal csapta szét magát, utolsó képein szinte a felismerhetetlenségig elhízva betegen látjuk. A kutatások azt bizonyítják, nem a sikertől leszünk boldogabbak, hanem épp fordítva. A boldog életvidám emberek a családi életben társas kapcsolataikban és a munkájukban is sikeresebbek, mint a rosszkedvű, frustrált frusztrált embertársaik, és amikor, valaki a lelki terhek hatására boldogtalanná válik, szerte foszlik a sikere is. A Harvard Business Review egyik tanulmánya egyenesen azt állítja, hogy a gazdaságban a legjobb befektetés a boldogság. Sean 10 tíz évnyi kutatás után azt találta, hogy a munkavállalók elégedettsége 37%-kal növeli az eladást, 31%-kal a termelékenységet, és 19 százalékkal az elvégzett feladatok pontosságát. Nem beszélve a jó közérzet egyéb egészségügyi és életminőséget javító előnyeiről. Kiderült, hogy még azok a cégek, akik komoly figyelmet fordítanak a vezetői tréningekre, azok sem voltak tisztában azzal, hogy az üzleti sikerben milyen magas a megtérülése annak, amit a munkatársak boldogságába fektetnek. Egyik kísérletében Harry Harlow a majmok tanulási képességére volt kíváncsi. A professzor egy zárszerkezetet helyezett a makákó ketrecébe, amit úgy tudtak kinyitni, ha kihúztak egy pöcköt, aztán kiakasztottak egy kampót végül, felnyitottak egy fémlapot. Korábban az volt az általános vélemény, hogy akkor teljesítünk jól, ha jutalmat kapunk érte, illetve ha valamilyen büntetéstől szorongunk. A kísérleti állatok jutalomként általában élelmet kaptak és pározhattak, illetve megvonással, áramütéssel vagy egyéb módon büntették őket, ha nem voltak elég hatékonyak. Az embernél is hasonló viselkedést feltételeztek. Úgy gondolták a csupasz majom is úgy serkenthető jobb teljesítményre, ha miután a biológiai szükségletei teljesültek, dicsérettel, pénzjutalommal ösztönzik, illetve letolással, az elbocsátással való fenyegetéssel tartják sakban. Harlow viszont meglepődve látta, hogy a majmok érdeklődve próbálkoztak a zárral, anélkül, hogy bármiféle jutalmat kaptak volna, vagy büntették volna őket. Szemmel láthatólag örömüket lelték, ha sikerült rájönniük a nyitjára, és újabb izgalmas feladatot vártak. Az igazi meglepetés akkor érte a kutatót, amikor a sikeres megoldásokat élelemmel, mazsolával jutalmazta, gondolván akkor még jobban teljesítenek majd. Megdöbbenésére az élelem, a jutalom épp ellentétesen hatott. Az állatok többet hibáztak, mint amikor élvezetből tevékenykedtek. Hárló, a már ismert külső ösztönzők, a jutalom és a büntetés után felismerte a belső ösztönzők a kíváncsiság és az élvezetes munkaszerepét. A racionalitás és az érzékenység kombinációja a művészi alkotás során elengedhetetlen, de valamennyi kreatív tevékenységben fontos szerepet játszik. Alig hanem ez a legboldogabb, legihletettebb állapot a teljes elmélyülés megtapasztalása, amikor az ember minden másról megfeledkezik, és úgy röpül az idő, hogy észre sem vesszük. Maslow ezt nevezte csúcsélménynek, az emberi kiteljesedésnek, amikor már tűrhetően megvalósultak egyéb szükségleteink, és képesek vagyunk tudatosan, morálisan, kreatívan megvalósítani önmagunkat. Az alkotás a kreativitás hasonló élményét nevezte Csíkszentmihályi Mihály Mihály Hárló professzor a majmokkal még el volt valahogy, de a pszichológus szakma makacs ellenállásával már nem tudott megbirkózni és félbehagyta a kutatást. Az elejtett szállat húsz évvel később egy fiatal kutató, Edward díszívette vette fel. Ő az embereknél is hasonló megállapításra jutott, mint hárló a majmoknál. Azt tapasztalta, hogy miközben természetesen mindenki számára fontos a munkáját elismerő tisztességes jövedelem, Ennél is lényegesebb az öröm, amit az élvezetes munka nyújt. A belső hajtóerő hatékonyabbnak bizonyult a külső ösztönzésnél. A jutalom az embereknél is gyakran kimondottan a teljesítmény rovására ment, mert az örömteli élményt lerántotta az anyagi szintre. Az eredmény annyira szembe ment az ösztönzésről vallott korábbi elképzelésekkel, hogy eleinte DC sem járt sokkal jobban, mint Hárló. Az üzleti világ, a nevelés és az iskolarendszer akkoriban arra az elvre épült, hogy jó eredményt csak pénzjutalommal, jó osztályzattal, illetve fenyítéssel, rossz jegyekkel lehet elérni. Ez az elképzelés többnyire még ma is makacsul tartja magát. Olvastam egyszer egy tanástalan szülőt, aki a kommentjében így panaszkodott. A pszichológusok azt állítják, hogy nem lehet lekeverni a gyereknek egy frász, ha szemtelem, vagy ha nem tanul az iskolában. De azt miért nem mondják meg, hogy mit tegyek helyette? Díszi megmondta. Kutatásai bebizonyították, hogy sokkal hatékonyabb módszer az érdeklődés felkeltése és az együttműködés kialakítása. Igaz, ez lényegesen nehezebb feladat, mint büntetni, mert ehhez türelemre, kreativitásra, Megértésre lenne szükség. Abban pedig nem dúskálunk. Három velünk született pszichológiai szükségletünk van, ami nélkül nem lehetünk boldogok: autonómia, kötődés, kompetencia. Vagyis önállóan kívánunk dönteni a saját sorsunkról, szükségünk van az érzelmi kapcsolatra társhoz, családhoz, közösséghez, és hasznosnak, értékesnek akarjuk érezni magunkat, egyben szeretnénk, ha ezt mások is elismernék. Fontos úgy éreznünk, hogy nem hiába élünk ezen a világon. A sikernek, amit nem lehet csak anyagiakban és népszerűségben mérni, talán a hasznosság érzése a főértelme. Így működik a boldog ember, és így működik egy boldog társadalom. Mégis az őskor óta, Ellentmondásos az ember és a munka viszonya. Úgy tanultuk, a munka által emelkedtünk ki az állati sorból, aztán meg azt tanultuk, hogy az elidegenítő munka által kerültünk állati sorba. Állítólag a piaci verseny a gazdasági fejlődés motorja, hárló makákói viszont arra figyelmeztettek, hogy az igazi ösztönző nem a profithajhászás, hanem a munka élvezete. Szüleink, nagyszüleink még azt énekelték, hogy kényszer volt egykor a munka, ma hősített. De a mai szuperhősöket, pókembert, Amerika kapitányt, a fekete őzvegyet, vagy Batmant még sose láttuk dolgozni. A munka alapú társadalom jelszava amúgy jól hangzik, ha nem lenne kicsit elgondolkodtató, hogy főként azok hirdetik, akik mások munkájából szerzik a hasznukat. Én az Öröm alapú társadalom híve vagyok, ami természetesen szintén nem nélkülözi a munkát, de a jó közérzetet állítja a középpontba. Ilyen formán nem csak emberszerűbb, hanem, mint a kutatásokból is látszik, még termelékenyebb is a hagyományos munka alapú társadalomnál. A robotika, ami előbb-utóbb megkímél majd minket a monoton és piszkos munkáktól, az egyik pillére lehet az öröm alapú társadalomnak. Bosztoni nagybátyám, Kepes György, gyakran kérdezte tőlem, hogy na, jóban vagy magaddal? Különösen kamaszként ezt egy számomra kedves, világhírű művész és szórakozott professzor Gyöngécskevicének tartottam. Hát persze, hogy jóba vagyok magammal gondoltam, naponta látjuk egymást a tükörben, Mindenhova együtt járunk, minden gondolatomat ismerem már, hogy ne lennék jóba magammal. Ez még jóval azelőtt történt, hogy a női magazinokban és önsegítő tréningeken közhelyi koptatták volna a szeresd önmagad jelszavát. Én is egyetértek azzal, hogy ha valaki elégedetlen a fizimiskájával vagy az alakjával, akkor is békéljen meg önmagával, mert aki nem képes elfogadni önmagát, az másoktól se remélheti, hogy elfogadják. De ő nem erre gondolt. Inkább valami olyanra, hogy képes vagyok-e kritikusan szemlélni önmagam. Saját magam és a világ folyamatos vizsgálatára igyekezett rávezetni az ész, az érzékenység és az érzelem együttes segítségével. Ahogy mondta, a tudós agyával gondolkodni, a festő szemével látni, és a költő szívével érezni. A művészek, írók, tudósok, mesteremberek, vagy bárki, aki képes a munkájában, a hobbiában elmélyedni, féltékenyen őrzi életének ezt a bensőséges zugát. Fiatalon még képkódi nyaralójában töltöttem néhány napot, és nekem a festő műterembe jutott hely, nagybátyám néhány félkész, homokkal kevert olajfestékkel festett műve között. Ágy, szekrény nem volt a műteremben, a festőállvány mellett, a földön matracon aludtam, a ruháimat pedig a bőröntben tartottam. Élveztem a társaságot, olvastam, és naponta lejártam a kora őszi kihalt homokdűn és tengerpartra. Nem vagyok rendetlen, de a nyitott bőrönt körül heverő gatyák, zoknik, pólók, a félredobott tornacipőim különösebben nem zavartak. Egyik reggel nagybátyám belépett a műterembe, körülnézett, és az öklét rázva ornibálni kezdett velem, hogy ez az ő szentélye, a munkahelye, mit képzelek, mi ez a disznóhol. Döbbenten néztem a szokatlan jelenetet, amik kapcsolatunk korábban szeretetteljes és baráti volt. Igazat adtam neki, de megalázónak éreztem az üvöltözést, bélig és úgy döntöttem, összecsomagolok, elutazom. Angol nagynénémet, Juliettet kértem, vigyen ki a reptérre. De ő azt mondta, félre értem a helyzetet. Úgy kellene felfognom, hogy most kerültem igazán közel a nagybátyámhoz. Mert nem csak beengedett, élete legféltettebb rejtek helyébe, de végre természetesen viselkedett velem. Most fogadott el igazán, mondta. Mert így ordítani csak a saját gyerekeivel, és veleszokott. Bizonyos értelemben Egyetértek Tenzin játszóval a 14. dalai lámával, amikor azt mondta, a bolygónak nincs szüksége több sikeres emberre. A bolygónak békét hozó, gyógyító, újító, mesélő és szerető emberekre van sürgősen szüksége. Mint korábban kiderült, azért a kompetencia érzetünk, az önbecsülésünk szempontjából sikere is szükségünk van. Az autonómiánkhoz, az önálló döntéshez, a saját territóriumunkhoz is ragaszkodunk, piséjük, mint az állatok, védjük, mint nagybátyám a műtermét. De mi a szerepe a kötődésnek a boldogságban?